та шили їх найбільше з китайки або з сірого черкасину. На Чернигівщині, як свідчать відомості, що мені їх передав Сластіон, чоловічі катанки шиють такі самі, як і жіночі, тільки коротші. Курта чи куртина, куртка – це той самий лейбик чи кірсетка, але з рукавами. А часом і пошити до стану. Одежа ця колись далеко більше вживалась, ніж тепер. Ми бачимо її на старовинних малюнках запорожців, гайдамаків та чумаків. А тепер її носять найбільше на півдні. Головно тільки вдома, до праці. А тому й шиють її з китайки або з сірого демікотону. В Галичині трапляються куртки з білого полотна або зовсім короткий, або з невеликими полами, зібраними ззаду та на боках. Сердак, як ми вже це казали, буває цілком однакового крою як у жінок, так і у чоловіків. Скрізь, де його носять, це то тобто у гуцулів, лемків та угорських українців. У перших та останніх він дуже короткий, а в лемків – а особливо у бойків, він досягає значної довжини, роблячись тоді дуже подібним до свити у білорусів та українських поліщуків. Забарву та оброблення сказано вже при описі жіночої одежі. Свита у своїй первісній та, мабуть, і найстаровиннішій формі Мала цілком такий самий крой, як сердак у бойків. Вона, як це ми бачили, крім своєї передньої частини, така сама й залишилась у жінок. Але у чоловіків вона підлягла цілому ряду досить значних змін. Як і теперішній сердак у бойків, так само й свита, первісна на полісю, була до двох або до чотирьох вусів. Як і сердак, її викроювали з дуже довгого шматка сукна, що його перегинали посередині, а на цьому загині витинали викот для шиї. Переднє полотнище розтинали зверху донизу на майбутні поли, а заднє заставалося ціле, і до нього з боків приточували по одному чи по два клини, які утворювали вуси. Наслідком цього середина свити вздовж спини залишалася ціла, становлячи так звану «прохідку» чи «засібок», що був тим ширший, чим менше було вусів у свиті. Пізніше, мабуть, не без впливу зі сходу, замість вусів почали робити складки чи ряси. тобто замість клинців – Почали з кожного боку прохідки вшивати шматок сукна, зібраний у складки, таким способом, щоб вони були звернені до засібку, налягаючи одна на одну, як хвилі. Позакладавши ці складки та вшивши їх, кравець добре змочує їх водою та кладе на дошку, що лежить на черені, тобто на горизонтальні поверхні печі і притискає зверху другою дошкою з трьома або чотирма мішками збіждженені. Мішки так сильно давлять, що вони, висхнувши, вже більше не розходяться. Таким способом виробляють свиту з рясами чи складами, що найбільше поширена на Україні. Засібок такої свити, явна річ відповідно до кількості ряс, стає все вущий. Нарешті, ще пізніше, замість ряс, почали робити дрібніші збори. Збори, остаточно звузивши прохідку, цілком її усунули, а йдучи кругом цілого стану, таким самим способом, як у особливій одежі, що має назву «чемерки», та яку ми розглянемо далі. Наслідком цієї варіації на Україні з'явилось три головніших роди свити – з вусами, з рясами чи складами і зі зборами.